Jste hodný, že ještě jsou na cestě uh, všichni osoby a poprosili, že jsme 5 minut počkali, 5-10 minut. Dobře, tak můžeme něco zarecitovat, chcete? Možná. Tak. Tibetský nebo sanskritu něco. Máme tu písem vařený. To je tak 8 minut. Dobrý. Tak zaspívám, tak si na že. To je v tibetštině. No. Tak tady jenom můžu poslouchat. To není to tibetština, to je jako jazyk od Jana. Něco jako sanskryt. Vlastně mantry je zpěvať a, mám, týdje, a s zvukom. Zdělosti toho zvuku. Ale teda způsobům, jak jako to prakticky špatný začátek. <laughs> tak ještě počkáme, No, oni právě ještě pak volal že jsem nějak a o tom, že nevedeli víc, takže že můžeme, že máme záčát, nebo že možno ještě nějakých 15 dní bude trvat takže máme začátek, to, to volal, no, tak já myslím, že asi... Tak to můžeme zarecitovat sutru <coughs> srdce, jo? Mm -hmm. Máte slovenštění překlad? Mm. Mm. Máme. A jak tu to bylo minulé, tak vlastně jsme ti se srdce zkutru. Ale my mám, máme to tady, máme to asi vlastně někde dole. Tak bych v sánskrítě ctíhodný za recitutě. Pragya Paramita Jai Arya Avalokiteshwaru Bodhisattva GAMBHIRAM Pragya Paramita Charamano Vyavaloka Jatisma Pančás Svabhava Šunyan PASHATISMA Iha śāriputra rūpam śunyatā śunyatā eva rūpam rūpam na pṛta śunyatā śunyatā ya na pṛta rūpam yat rūpam sa śunyatā ya śunyatā tat rupam. eva meva samgya samskara vijanam. Iha Shari Putra Sarva Dharma Shunyata Lakshana Anupana anirudha Amala Avimala Anuna Aparipurana Tasma Chari Putra Shunyataya Narupam Navedana Nasamhyan Nasamskara Navijanam Nacakshu Shrutra Kana Jehová kaya manamsi, Na Rupa Shabda Ganda Rasa Sparstamya Dharma Na Chakshu Vigyanadhatu Yávan Na Manu dhatu, Na, vidya, na Vidyakshayo Yávan Na Jará Maranam Naja Maranákshayo Na Dukha Samudaya Miroda Nagyanam na práti, na práti. Tasma Čariputra prati tuat. Bodhisattvasya, Prahia, Paramita, Mašritja, Viharati. achita čita Avarana, čita Avarana, Atrasto viparyasa A trasto, vypariasa, tikran to, nešta. PRAGYA PARAMITA MÁSHRITYA ANUTARAM SAMYAK SAMBODIM ABHISAM BIDHAS ASMA PARAMITA MAHAMANTRO MAHAMIDYA MANTRO SAMA ASAMAMANTRA SARVA DUKHA PRASHAMANÁ SATYA AMITYA PRAT PRAGYA PARAMITA YAM UKTO mantra, tatiatá, gate, gate, pár gate, pár sam gate, A jelikož budeme mluvit o praxi ducha prítomnosti, možná ducha prítomnosti je lepší příklad než pozornost, z hlediska učení bodhisatvů, tak stálo by za to vysvětlit význam ty mantry probuzení. Hm? Gaté, gaté, pára, gaté, pára, sam, gaté hm? Víte, co to má za význam? Tak to důležité poznat. Bez toho vlastně vysvětlení, které budu dávat, nebude jasné. Ta mantra vysvětluje stav Budhy, který ten, který usiluje o nejvyšší probuzení, by měl pochopit, aby mohl správně praktikovat. A co je stav Budy? Gaté. Hm? Tady je, je přítel sanskritista, vysvětlí, Gaté je příčestí minulý hm, lokativ. Hm? Že je? Gaté znamená, Gata je odešel hm? a Gaté je ve stavu odchodu. Hm? Buda je stále ve stavu odchodu. Jak můžeme se stát ve stavu odchodu? Gaté, hm? gaté, to je dvakrát, je ve stavu odchodu, je ve stavu odchodu. Pára gaté je ve stavu odchodu na druhou stranu. Hm? Toto je strana utrpení a tamto je strana eh, svobody od utrpení. Hm? A Para sam má dva významy, v sanskritu dva hlavní významy, mnoho vedlejších významů. Sam znamená správně a sam znamená společně. Čili je ve stavu odchodu, je ve stavu odchodu na druhou stranu, správně neboli společně s čím se všemi bytostmi. Hm? A to je body, to je stav probuzení. Sváha. Sváha doslova znamená su-aha, hm? správně řečeno. No znamená to tež hajl nebo sláva. Hm? Na konci mantel se to dává. Hm? Čili je to je Základní význam je správně řečeno, druhotný význam je sláva, neboli vítězství, neboli úspěch té praktiky, která je právě provozována. Čili toto je stav, o který usilujeme, jestliže se snažíme o nedualistické pochopení budistické nauky. Být ve stavu, odchodu, ve stavu odchodu na druhou stranu, kde nejsme zasaženi šípem duchovního, nebo mentálního a tělesného utrpení a společně se všemi bytostmi. Jestli se nemýlím. Je to i význam Dzogčanu, hm? je to i význam Zenu, je to význam celé turistické cesty. Mám tedy začít s výkladem, nebo ještě počkáme? Radši počkáme, že Mohu počkat. Tak jsou nějaké otázky, co se týče toho dostavu. Jak ho dosáhnout? <laughs> Nebo co bychom chtěli slyšet, abychom pochopili, jak dosáhnout tohoto stavu? Hm? Jako se zbavlí, a, rozpílení, a to je, ty, um, si rozpílení. To je jeden aspekt, ale těch aspektů je mnoho. Hm? Těch aspektů mnoho se musí nějak schrnout, aby jsme o tom mohli mluvit. Hm? Tak to mnoho se schrnuje v rámci 37 hm? důvodů po obuzení. A tě to jakékoliv probuzení má stručně řečeno, má 37 důvodů. A těch 37 důvodů probuzení právě začíná čtyřmi základy duchopřítomnosti. Jestliže nepraktikujeme správně čtyři základy duchopřítomnosti, co se stane? Váno, jsem to předvedl tady co se stalo? Jsi <laughs> Čili jsem si přizpůsobil jak, jak duchovní, tak i tělesnou bolest. Je to tak? <laughs> Ovšem, jestliže máme jistou zkušenost, tato duchovní tato bolest se nepromění v strast. Hm? Proč? Protože právě praktikujeme nebo se snažíme mít kontinuitu v této praxi hm? čtyř základů ducha přítomnosti. Čili ačkoliv někdy vědeme, když vědeme, jsme si vědomí toho, že jsme vjeli, no zase se vrátíme do stavu ducha přítomnosti. Hm? Čili eh, tento stav ducha přítomnosti. Spočívá v čem? To musíme vysvětlit v tomto retrítu. Hm? A jak toto, pověd, toto základní pojetí je stejné ve všech tradicích i v józe. Bez ducha přítomnosti vlastně nemůžeme dělat yogu. To je společné všem tradicím eh, indické filozofie, které jsou spojené s yogou. Hm? Dny, že by zdial předníže proč vlastně upřednostňujete tento pojem ducha přítomnost, před tím vlastně my jsme skoro zvyknut na pojem djelost, alebo dělá pozornost. Dělá pozornost. No pozornost se mi moc zamlouvá, protože jak přeložit manasikara. Hm? Manasikára znamená dělání ve, ve vědomí. Dělání vědomí překládáme jako pozornost, protože nemáme na to lepší slovo. A Saty, to vysvětlíme za chvilku, až tady budou všichni přítomní, má e, základní význam Saty nebo smrti. Znamená co? Paměť. Paměť. Čili to, co překládáme ducha, přítomnost nebo bdělá pozornost nebo bdělost, je vlastně odvozený od základního významu paměť. Praktikujeme paměť. A znamená to paměť, ale znamená to též upomínání. Hm? Jestliže praktikujeme smrti, už tady jsou naši kolegové, Praktikujeme paměť doslova, protože jestliže praktikujeme paměť, můžeme si jasně vzpomenout na to, co bylo. Hm? Ale hlavní význam praktikování paměti je... Ještě tam někdo ze stráně běží... Teda na úvod poďakovalcí hodnému že prišiel přišel na, na Slovensko a že tu bude vlastně to 1 kursy, jeden tu, v centre Van Pernin, druhý na Záježovej. A, a vlastně, že přijal toto pozvání komunity do občinu, a názov tohto kurzu jsou 4 práci záležit pozornosti. A, a teda začneme vlastně teraz. A, je to dvojdenový kurz um, zhruba dneska bude do 7. Zatře bude tiež tak, zhruba od 9.00 do 7.00 a vlastně bude obědnější přestávka. A potom v podstatě náš centra je tu druhý lidek, tak potom mimo, ke tak príspevok na kurz a tak dále tyto veci. Čiže to je, to je asi kurz, který bude nahrávat, takže kdyby si mali záujem, tak potom je možné mať tu nahrávku Takže to je asi tak všetko. A my jsme v podstatě už začali, takže pre vás můžete tuto spíšat tu a dole je jídlo a, a, a, a, a, a, a miestnost ctílovného, když bývá ctílovní. Právně tímž bývá Qigong o 7 a po obede ok. 3. 4. budeme robiť jogu, nějaké asany. Dobře, čiže to je tak všechno? Nesou vešker nějaké prání nebo dotazy? jste chtěli probrat? Jestli nejsou, tak začneme znova. Vždy začínáme vysvětlením základních konceptů toho, co děláme. Tak jsme začali tím, že vysvětlujeme základní koncept toho, co jsme nazvali vidělost, nebo dělou pozornost, nebo ducha přítomnost nebo pozornost hm? a to překládá termín smrti a neboli saty. A smrti saty jsme teď probrali, že to vlastně doslova znamená eh, co paměť. Hm? A proč to znamená paměť? Proč ducha přítomnost, proč eh, dělá pozornost, proč ducha přítomnost znamená paměť? Hm? paměť je třeba si uvědomit, když si něco pamatujeme zamyslíme, zamyslíme se na to když si něco pamatujeme z minulosti pamatujeme si co? pamatujeme si to co jsme intenzívně prožili hm? vzpomeňte si co jste před 14 dny snědli k snídani. Hm? A... Asi si to nebudete pamatovat, protože to neudělalo hluboký dojem v vědomí. Je to tak? Hm? Vzpomeňte si na to, když jste byli ve škole, hm? kdo byl váš spolužák. Hm? Vzpomenete si jenom na ty spolužáky, kteří na vás udělali dojem. Hm? Ti, co na vás neudělali dojem, ty si vzpomenete. Je to tak? Čili co se děje, jestliže praktikujeme ducha přítomnost, pozornost, bdělost? Co se děje? Jak víme, že praktikujeme pozornost, ducha přítomnost, bdělost? Víme to právě proto, že to, co děláme, z toho máme intenzivní počítek. Ten intenzivní počítek právě vedek k dělosti, pozornosti, ducha přítomnosti. Jestliže nemáme intenzivní počítek toho, co dělám, právě děláme, co se stane. Já jsem sám toho byl tlat. Dneska ráno jsem myslel na něco jiného a šel jsem ke dveřím A praštil jsem se do hlavy. Výborná věc, praštět se do hlavy. Co to znamená? Prožil jsem tělesnou bolest, no a tělesná bolest je spojená vlastně se též z duchovní částí zkušenosti. Není to tak? Hm? No teďkon, jestliže něco intenzívně prožije, prožíváme, Třeba, jestliže si dáme louku na plotnu hm? a spálíme se. Výsledek toho bude, že když přijdeme znovu k plotně, tak si dáme pozor. Hm? Dáme si pozor a tím pádem vyhneme se tomu, aby jsme se znovu spálili. Hm? No. Praxe Pozornosti nebo uvědomění je právě to. Že dáváme pozor na to, aby jsme se vyhnuli tomu, co nám škodí a aby jsme provozovali to, co nám prospívá. A to jedině bude možné, jestliže inten jestliže náš počítek toho, co děláme, bude intenzivní. Čili jestliže praktikujeme pozornost neboli ducha prítomnost, znamená to slovy Abidharma koša, kterou trochu studoval tady náš prítel Lukáš, Abidar kouša vysvětluje, tedy hlavně bráši a komentář, vysvětluje, že jestliže praktikujeme ducha přítomnost, nebo pozornost nebo vidělost, vlastně jasně artikulujeme objekt ve vědomí. Tím, že jasně artikulujeme objekt ve vědomí, udělá v našem vědomí hl hluboký dojem a to, že udělá hluboký dojem, pak budeme moci tento počítek tak zhodnotit, aby byl pro nás výhodný, aby vedl ke zdravým počitkům těla a vědomí, a aby jsme se vyhnuli nezdravým počitkům těla a vědomí. To je bdělost. Čili z hlediska buddhismu, praxi bdělosti se vyhýbáme tomu, co je nezdravé. Praktikujeme to, co je zdravé, vyhýbáme se tomu, co nám škodí a praktikujeme to, co nám prospívá. A jestliže praktikujeme tedy bdělost a pozornost, naše tělesné pohyby postupem času nám budou prospívat, naše počítky nám budou prospívat, naše vědomí nám budou prospívat a objekty našeho vědomí nám budou prospívat. Proč nám budou prospívat? Je třeba si to uvědomit, o tom kontemplovat, meditovat? Hm? Budou nám prospívat, protože ta, tato praxe... Pozornosti nebo bdělosti je základem koncentrace a moudrosti. Jestliže nemáme bdělost, nemáme přístup k koncentraci a moudrosti. Čili v, ve vysvětlení Abidharma kouša bdělost nebo uvědomělost, Spíše bdělost zde je jako když držíme meč nebo držíme srb, potřebujeme na to držátku. Tak to je držátko, kterým držíme meč, kterým pak, nebo srb, kterým pak sekáme. A sekání je nebo Krájení vlastně v sanskritu nebo vůbec znamená jasné rozlišování. Manjushri, tady nemáme Manžušriu, má v ruce meč, kterým jasně rozlišuje to, co je pravé a to, co je nepravé. Z hlediska buddhismu to, co je pravé, to je to, co je zdravé a co nám prospívá. To, co je nepravé, je to, co nám neprospívá, co nám škodí a co je nezdrané. Vlastně jednoduchá věc. Měla by to být jednoduchá věc pochopit a není to tak jednoduché praktikovat. Hm? Protože čím více praktikujeme, tím více si budeme uvědomovat, že vlastně jestliže naše vědomí nemá tento faktor bdělosti, je to vlastně stav pobláznění. Jestliže nepraktikujeme bdělost, nejsme si to vědomí. Jestliže praktikujeme vdělost, postupem času každý moment bez bdělosti je moment pobláznění. Pobláznění je utrpení. Z hlediska vlastně stav utrpení se vysvětluje jako stav odvozený z pobláznění. A pobláznění nastane tehdy, jestliže ztratíme schopnost dělosti. Čili jestliže ztratíme stav dělosti, dá se to srovnat se stavem slepce, který nejasně vnímá, To, co dělá, a stále tápe a nemůže se držet pevně. Protože tápe, chytí se toho, co právě je. A chytí se toho, co právě je, právě proto že není schopen praktikovat jakoukoliv disciplínu. A Buddha vysvětluje cestu jakožto disciplínu samvara. Jsou tři druhy samvara, které vlastně schrnují cestu. A všechny tyto tři druhy samvara disciplíny jsou založeny na praxi v dělosti. První disciplína je disciplína eh, etická. Druhá disciplína je disciplína koncentrace. Třetí disciplína je disciplína moudrosti na základě koncentrace. A tyto tři druhy disciplíny praktikujeme na základě dělosti. Jestliže máme dělost. Jsme schopni rozlišit mezi tím, co nám prospívá a co nám škodí. Jestliže nemáme bdělost, nemáme přístup k rozlišení toho, co nám prospívá a co nám škodí. No a pak samozřejmě tápeme. Hm? A toto tápání je vlastně stav, vědomí bez moudrosti. Z hlediska buddhismu proces poznání je právě přeměna vědomí bez moudrosti v moudrost. To je účel buddhistické cesty. Jestliže tápající vědomí které rozlišuje bez bdělosti, se premění v moudrost, pak může nastav stav, který jsme teď vysvětlili. My jsme recitovali, pro ty, co tady nebyli, jsme recitovali sutru srdce, poslední mantru, gatte, gatte, pára gatte, pára Co to znamená? Hm? Petr nám to vysvětlí. <laughs> ve stavu odchodu. Hm? Budha je ve stavu odchodu, je ve stavu odchodu na druhou stranu, správně se všemi bytostmi. Hm? Teď my chceme dneska a zítra trochu hm? v rámci možností schrnout praxi v dělosti z hlediska Mahajánového učení. Hm? Tak eh, Mahajánové učení znamená nedualistické učení. Hm? Eh, Jestliže mluvíme o Mahajáně, jestli se vůbec o Mahajáně dá mluvit, protože Mahajáno je jenom slovo... Hm? Je třeba si uvědomit, diamantová sutra učí ten, kdo si eh, sebe představuje jako arahata. Není arahat. Velká sutra transcendentální moudrosti učí. Ten, kdo si sebe představuje jako bodhisattva, není žádný bodhisattva. Hm? My si stále představujeme sebe jako něco, protože tápeme. Jelikož tápeme, chceme se něčeho chytit. Hm? Jelikož se chceme něčeho chytit, ztrácíme pozornost. Hm? Ztrácíme vdělost. Ztrácíme jasnost. A pak těžko rozlišujeme mezi tím, co je zdravé, co je nezdravé, co nám škodí co nám prospívá. Nemáme k tomu přístup. Je třeba si to uvědomit. Teď, aby jsme něco praktikovali, musíme to nejprve poznat. A podle učení buddhismu, Poznání bdělosti je poznání asamoša. A samoša znamená. Že doslova nezapomínáme. Nezapomínáme v tom smyslu ze sanskrického kořenu muž, muž znamená ukrást. Že pozornost na objekt, který jsme si vybrali, objekt, který nám prospívá, objekt, který je spojen ze šamatou vypašanou, objekt, který umožňuje držet vědomí čisté. Tento objekt si jasně artikulujeme ve vědomí. Mluvili jsme o tom, že pozornost nebo dělost znamená jasná artikulace Jasné vyjádření objektu, který potřebujeme vědomí. Jestliže tento objekt je jasně vyjádřen, jasně artikulovan ve vědomí, vědomí má stav dělosti. Jestli není jasně artikulován, vědomí má stav tápání. A jestliže vědomí tápe, chopí se toho, co na něj udělá dojem. A ztrácí, tím ztrácí jasnost. Takže eh, praktikovat dělost nebo pozornost je stav, kdy si nenecháme ukrást objekt, který nám umožňuje eh, Jasný uchopení objektu, který nám umožňuje to, že naše vnímání je jasné. Ten objekt, který nám umožní, že naše vnímání je jasné, se, eh, jsou vlastně všechny objekty, ale všechny objekty, se dají schrnout jako čtyři objekty, čili praxe jasnosti vědomí, praxe bdělosti, praxe duchopřítomnosti je praxe jasné artikulace, jasného vnímání čtyř objektů. A ty se musíme naučit, aby jsme je vnímali. Musíme se je naučit vnímat, první odděleně, jeden po druhém, Pak, jestliže budeme jasně vnímat jeden po druhém, můžeme si je spojit v jedno jasné vnímání, protože jestliže není vědomý, žádný objekt nemůžeme pochopit, nemůžeme vnímat, hm? nemůžeme chápat, Čili vědomí je základ všeho, co pozná, můžeme poznat. A to, co můžeme poznat, můžeme poznat jak? To je důležité. To je základ buddhistického pochopení praxe. Můžeme poznat tím, Co se, čemu se říká dotyk. dotek. Jestliže je dotek, jsme si vědomí těla, jsme si vědomí počitku, jsme si vědomí vědomí samotného, neboli mysle, rozlišování, a jsme si vědomí objektu mysle. Jestliže není dotyk, nejsme si vědomí ničeho. Je to tak? Čili základní princip pochopení praxe v dělosti je pochopení principu doteku. Dotek znamená, že orgán, objekt, a vědomí se střetnou dohromady. Hm? Jestliže se nestřetnou dohromady, není dotek. Jestliže není dotek, nevíme nic. Čili vše, co můžeme poznat zkušeností, poznáváme dotekem. V doteku poznáme tělo, v doteku poznáme počítek, v doteku poznáme mysl, v doteku poznáme objekty mysli. Jestliže tyto čtyři základy bdělosti jsou jasně artikulovány v vědomí, Praktikujeme dělost. Jestliže nejsou jasně artikulovány ve vědomí, nepraktikujeme vdělost a tápeme. Jestliže tápeme, naše vnímání nemá stabilitu. Jestliže praktikujeme vdělost, naše vnímání má stabilitu. Stabilita vnímání je příčinou bdělosti. Jestliže není stabilita vnímání, nemůže existovat bdělost. A stabilita vnímání začíná právě u pochopení principu doteku. My můžeme prožít jen toho, čeho se dotýkáme. Toho, čeho se nedotýkáme, nemůžeme prožít. Je to tak? Hm? Všichni to vidí jasně? Teď, aby jsme prožili dotek intenzívně, co potřebujeme? Potřebujeme koncentraci. Hm? Jestliže není koncentrace, Nemůžeme prožít dotyk intenzivně je to tak? Hm? Všichni to vidí. Hm? Někdo, kdo to nevidí? Jsou nějaké pochybnosti o tom? Hm? Všichni souhlasí, že jestliže praktikujeme vědělost, intenzívně prožíváme dotyk, dotek. Dotek oka s barvou, dotek ucha se zvukem, až po dotek vědomí s objektem vědomí. Hm? šest druhů dotýkání. Těchto šest druhů dotýkání je šest druhů dělosti. Jestliže praktikujeme šest druhů dělosti, co se stane? Vědomí bude jasné. Když je vědomí jasné, co se stane? Poznáváme zašpinění vědomí v podobě libostí, nelibostí, hm? rozrušení, lenosti, spavosti, hm? všechny tyto faktory poznáváme jako něco vnějšího. Jestliže nemáme vdělost, nepoznáváme to jako něco vnějšího, identifikujeme se s tím. Je to tak? Hm? Čili esence, eh, neboli podstata praxe v dělosti z hlediska budistické perspektivy je poznat nejáství dějů. Nejáství dějů my můžeme jenom poznat tehdy, Jestliže vnímáme vše na základě dotyku. Vědomí na základě dotyku, oko na základě dotyku, ucho na základě dotyku, nos na základě dotyku, tělo na základě dotyku, hm? jazyk na základě dotyku. Na základě dotyku, jestliže naše pozornost je namířená na objekt jedná se o praxi základu pozornosti ve smyslu pozornosti namířené na tělo nebo v dělosti namířené na tělo ducha přítomnosti namířené na tělo jestliže v dotyku bdělost je namířená na počitek, praktikujeme praxi bdělosti založené na počitku. Jestliže v dotyku bdělost je namířená na vědomí samotné, praktikujeme. Bdělost založené na eh, pozorování vědomí. Jestliže zkoumáme dotyk samotný, ve kterém se objeví vše, co vnímáme, praktikujeme, <coughs> pozornost neboli bdělost vůči objektu mysly. Ale zde se míní objekty mysly spojené s Procesem osvobození. S procesem osvobození od čeho? S procesem osvobození od utrpení, strasti. Studovat buddhismus znamená vstoupit do procesu, Odstraňování strasti. Čím hlouběji vstoupíme do toho procesu, tím jasněji strast budeme chápat. A tu strast právě budeme chápat jasněji díky praxi bdělosti, díky praxi uvědomění, které může jenom nastat na základě bdělosti. Jestliže nejsme bdělí, co si budeme uvědomovat? A to, co si uvědomujeme na základě bdělosti, je právě nejáství všech jevů. A nejáství všech jevů si uvědomujeme. Proč? Protože si uvědomujeme též bdělosti, co Jaká pozornost na jaký objekt nám prospívá, pozornost na jaký objekt nám neprospívá, pozornost na jaký objekt, jestliže nám prospívá, je spojená s upájem, hm? s prostředky, a která pozornost není spojená s prostředky, které vedou k tomu, aby pozornost na objekt nám prospívala. A dále vydělost vůči tomu vůči kontinuitě stavu koncentrace. Čili z hlediska buddhismu bdělost vlastně znamená, neznamená nic jiného než schopnost vnímat objekt bez toho, aby vědomí apilápana. Apilápana znamená vědomí se nehoupalo. Mluvili jsme o tom, že příčina bdělosti je stabilita vnímání. Jestliže je stabilita vnímání, vědomí se přestane hýbat. A proč se vědomí hýbe? To jsme si měli uvědomit tež. Hm? V středních rozhovorech Budhy je jedna sutra, která se jmenuje Čana Sutra. Hm? Tam Budha vysvětluje Nisita tam. Jestliže vědomí bydlí, Čali tam. Je nestabilní, hýbe se. Nisita začalit tam a Nisita sa tam na ty, jestliže vědomí nebydlí, nehýbe se. No, Výborně. Třeba si to rozmyslet, třeba to vidět jasně. Jestliže vědomí nebydlí, nehýbe se. Jestliže se vědomí nehybe, čalité asaty, pasády. Jestliže se vědomí nehybe, má pasády, prašrabdy. Hm? Jak se léknu tibetský <laughs> Má, Jelikož nemáme lepší překlad, překládáme jako jasnost a relaxaci, hm? uvolnění. Jestliže má vědomí, jasnost a uvolnění, není tady, není tam a není uprostřed. Hm? Když vědomí není tady, není tam a není uprostřed, Jak je to vědomí? Hm? Třeba porozkoumat... Chceme vidět, hm? třeba uznat. Tak vlastně eh, praxe bdělosti, praxe ducha přítomnosti je poznání nejáství, hm? nejáství nejen v osobách, Jestliže praktikujeme cestu bodhisatvů, hlavně nejáství ve všech věcech. A toto nejáství v osobách a nejáství ve všech věcech je stav jasnosti a uvolněnosti, kde vědomí není ani tady, ani tam, ani uprostřed. To, co učí Dzokchen, nedává vůbec žádný smysl bez těchto základních hm, buddhistických pojetí, které jsou společný. Zobčen si nikdo nevymyslel. Dzokchen původně je eh, založen na eh, hlubší interpretaci hm, toho, co existuje v základním písmu. A to vše je založené právě na praxi v dělosti. Proto v Satyapatána Sutra, což je základní písmo praxe v dělosti, bude vysvětluje, že existuje jen jediná Jána, Jediná cesta, jediný vůz, a to je vůz v dělosti. Jediný vůz k čemu? Jediný vůz k překonání strasti tělesné i duševní, k, k přímému poznání a k překonání. Překonání úzkosti, depresí, všech nepříhodných stavů myslí. No a tento stav v dělosti, ačkoliv se týče všech objektů, se dá schrnout jako praxe bdělosti v vůči objektům čtyřem. Tyto čtyři objekty vlastně schrnují veškerou naši zkušenost. A tuto zkušenost praktikovat ve stavu bělosti znamená praktikovat čtyři základy bdělosti. Čtyři základy bdělosti, Tedy jejich funkce je přímé poznání nejáství všech jevů. Bez bdělosti nemůžeme přímo poznat nejáství všech jebu, Nejáství v osobách a nejáství ve všech jebu. A Aby jsme to poznali. Musíme praktikovat uvědoměně krok za krokem. Hm? A jak budeme praktikovat uvědomněně krok za krokem? Vysvětlíme po krátké přestávce, vždycky hodinku a zase přestávku. A když vysvětlíme... Nejprve vysvětlíme tedy praxi pozornosti vůči tělu. A pak na základě pochopení praxe pozornosti vůči tělu. Vysvětlíme praxi pozornosti vůči počitku vůči vědomí a vůči objektu vědomí vše na základě dotyku. A na základě dotyku. Pochopení těla, počitku vědomí a objektů vědomí, vezmeme si k tomu jako nástroj meditaci na dech. Hm? A jelikož většina z nás jsou studenti cesty Bodhisattva, hm? Dzobčen je též cesta Bodhisattva, e, vysvětlíme to z hlediska, jogačárového pojetí. Omí hm? toho. Dáme 15 minut přistávku. Kdo chce, může dělat asány. Kdo chce, může pít čaj. Kdo chce. Ale budeme se snažit mluvit co nejméně, Protože právě mluvení je to, co dělá mysl jako? lpějící na konceptech. Hm? Mysl, která lpí na konceptech, je, obzvláště z hlediska yogačávy, je právě důvodem toho, že nevnímáme obsah naší zkušenosti s dělostí. Chováme se automaticky. Praxe v dělosti je právě k tomu, aby jsme se přestali chovat automaticky. Hm? My jsme jako kompíutry. Hm? Jsme naprogramovaní na naše eh, zvykama. Naše zvyky nás programují, no a my si toho nejsme vědomí. Právě proto potřebujeme dělost, aby jsme si to začali být vědomí. Je to tak, Lukáš? <laughs> tak jo. Pýtal, každý, zbyl, když jsem se že je každý až zbydětný odeček? Ty nie, hej, ty nie. Stěhodný byl dotaz, jaký jak je význam toho pojmu nejastry, buddizme? co to znamená, preč se to používá. Nejáství znamená, že neexistuje žádná podstata, která by stála v naší světské zkušenosti. Hm? V naší světské zkušenosti neexistuje žádná podstata, která by stála v tom smyslu, že je oddělená od ostatních jevů a vzniká samostatně. V hlubším pojetí, to znamená nemožnost vlastní podstaty všeho toho, co ve světě vnímáme. Kdyby něco, co ve světě vnímám, mělo vlastní podstatu, pak by nemohla nastat změna. Je to tak? Protože vše, co chápeme z hlediska Budistického pojetí je změna, proto není možné, aby existovalo něco, co má jáství. Jáství v indickém pojetí znamená něco, co má vlastní podstatu. A vlastně v indické tradici, v tradici indické filozofie, vlastně hledání... Hm? Významu je hledání jáství. A Buddha tež tento postoj. Vlastně poznání buddhismu je poznání pravého jáství a pravé jáství Buda označuje jako nejáství. Aby jsme poznali pravé jáství, musíme nejprve poznat nejáství všech jevů. Hmm? aby jsme to trochu do toho dali trochu humoru. Když jsem byl v nich na Šrilance, hmm? tak jsem se učil u jednoho učitele meditace Niana Rama, který byl obzvláště hmm. silný v samatě. Hmm? A Jednou přišel do našeho kláštera jeden americký yogím z Jižní Indie, kde se učil jogu. Dozvěděl se o vypasaně, tak se chtěl naučit vypasanu. Tak požádal našeho učitele o ordinaci. To byl docela známý americký jogín, mistr všech asa, dokonce autor různých knih. No a ten náš učitel se ho zeptal, jak se jmenuje. on říkal, že se jmenuje Ata, Atman, hm? což znamená já. Hm? A on, no, dobrý, tak mu dal hned jméno Anáta. <laughs> Čili Atá, Anáta, já, nejá hm? jsou pouze jména. Aby jsme poznali opravdové já a opravnové ne-já, musíme jít nad jména, nad koncepty. To je důležité. A jestliže jdeme nad jména, nad koncepty a zkoumáme naši zkušenost z vdělostí právě, na to praxe dělosti je, poznáme, že nic v naší zkušenosti nestojí. V naší zkušenosti vše, co je objektem této zkušenosti, je právě proces. A protože je to proces, může to existovat. Kdyby to nebyl proces, tak by to nemohlo existovat. To je důležité pochopit, protože nejsme to, co jsme byli před 20 lety. Je to tak, Lukáši? Hm? Před 20 lety jsme se asi poznali, že jo? Dneska už jsme jiní ptáčci, co? <laughs> Z hlediska buddhistické moudrosti. Jestliže dneska jsme něco jiného než před 20 lety. Znamená to implikuje to nutně, že se měníme každým momentu. Jinak bychom nemohli být něco jiného, než jsme byli před 20 lety. Je to tak? Dá se to odvodit. Teď z hlediska praktikujeme bdělost. Aby jsme poznali vlastně, co je jedinečnost budistického postoje k duchovním vědám je, aby jsme správně poznali to, co je na svět a úkol všech duchovních věd je. Právě poznat to, co je na svět, co umožňuje bytostem se osvobodit od utrpení světa. Z hlediska buddhismu my můžeme poznat objektivně jen to, co je na svět, jestliže poznáme, plně poznáme, plně pronikneme bytí světa. A právě bytí světa ne, se nedá nazvat ani bytí, nebo bytí je něco, co stojí, ani nebytí. Není to ani bytí a není to ani nebytí, protože je to proces. A v tomto procesu nic nemůže vyvstat odděleně. Toto je poznání, kterého Buddha dosáhl pod stromem probuzení. Čili symbolem buddhismu a dnes i symbolem Indie je co? Kolo. Hm? Kolo se točí. Je to tak? Teďko my, my jsme kolo, svět je kolo. Vše v naší zkušenosti je kolo. Kolo je důležitý symbol. Teď, aby jsme poznali Princip kola. princip kola je v čem? Že se otáčí kolem osy. Hm? Teď, aby jsme poznali princip kola, začínáme tím, co je, co, se ná, co je jasné. Stejně tak v meditaci začínáme tím, co je jasné. Dostáváme se postupem Času meditací se dostáváme k tomu, co je nejasné. Nejasný naší vnější stránky, což je těla, je nejasnější. Jestliže se díváme, jestliže stojíme někde u silnice a díváme se na auta, hm? je to tak? Co? A díváme se na kola aut, který projíždějí kolem nás, Čím si určitě, jak pneumatiky se otáče. i když jedou plnou rychlostí, jsme si vědomi, že pneumatiky se otáče. Je to tak? Ta pneumatika to je jako naše tělo. Ta pneumatika je na, na, na rámu. Že jo? Ten rám to je jako, co jsou jako naše počítky. Jelikož tělo se stále mění, naše počitky se stále mění. Počitky jsou napojeny na vnímání, na vůli, protože my reagujeme podle našich počitků. Podle toho, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Naše rozlišování je dané našimi počitky. Hm? To je naše samsáha. Počitky a vnímání je to, co uvádějí vědomí v pohyb. Čili jestliže to pochopíme, dostáváme se blíž a blíž k centru kola. A centru kola to se točí, ačkoliv se točí největší rychlosti. zdá se nám jako kdyby centrum, ta osa kola jako kdyby se stála. Je to tak? Stejně tak, aby jsme poznali nejáství vědomí, musíme nejprve poznat nejáství těla, nejáství počitku, vnímání, vůle, a pak můžeme poznat nejáství vědomí. A nejáství vědomí vlastně naše vůle, naše vnímání, naše počitky a naše tělo se točí kolem osy vědomí, protože bez vědomí nechápeme nic. Protože vědomí je centrum všech procesů. Proto se nám zdá, jako kdyby vědomí stálo. Ale vědomí nestojí. Protože vědomí nemůže vyvstat ve světském smyslu bez vůle, vnímání, počitku a těla, který jsou na něj navázané. Je to tak? A to je naše Světská zkušenost. V této světské zkušenosti neexistuje žádné jádro. Jádro znamená něco, co existuje samou sobě. Tomu se říká substance. Čili v naší, jestliže zkoumeme naši zkušenost s dělostí, Přijdeme postupem času k tomu, z hlediska postupné praxe, přijdeme k tomu, že nic v naší vědomosti počínaje tělem a končící vědomí a jeho objekty nemá žádnou vlastní podstatu. Vše je závislé na Druhém. Tato závislost na druhém je vysvětlení světa. Samsáry. Samsára je to, co drží pohromadě. Sár, to znamená rozpínat se sám, je dohromady. Čili nic v naší zkušenosti nemůže existovat samou sobě. Toto poznání je základem moudrosti, moudrosti v buddhistickém pojetí. Tedy moudrosti, která přesahuje transcendentální moudrosti, která přesahuje utrpení neboli strast světa. To je asi krátce řečeno odpověď na naši otázku a tím pádem můžeme jít k praktické části Jestliže teoretická část je trochu jasná, pak ta praktická část, pak tu praktickou část můžeme střebat. Jestliže teoretická část není jasná, pak ta praktická část, ačkoliv budeme dobrý, nevztřebáme ji. Čili moudrost začíná správným názorem. Správný názor z hlediska buddhismu je právě nejáství všech jevů. Hmm? Nejáství všech jevů znamená, že vše, co můžeme poznat, vše, co... čeho se můžeme stát svědky, je proces. A z hlediska buddhistické filozofie to znamená, že vše, co můžeme poznat, vše, čeho se můžeme stát svědky, existuje na základě dotiku a dotek se stále mění. Jelikož dotek se stále mění, vše v naší zkušenosti se stále mění, protože vše, co můžeme poznat, vše, co můžeme v čeho můžeme být svědky? Můžeme poznat a můžeme toho být svědky jedině na základě dotyku. A všechny součásti dotyku jsou proces změny. Hm? A to právě bychom měli poznat praxí v dělosti. Jestliže to poznáme praxí v dělosti, můžeme vynaložit správné úsilí. Jestliže vynaložíme správné úsilí, pak eh, ty eh, indrias nebo ty. Eh, orgány spojené s moudrostí můžou dozrát, jestliže že dozrajou, stanou se síly proč se můžou dozrát, proč se stanou silný. Protože v nás dozraje schopnost koncentrace. Hm? Čili podstata dělosti je koncentrace spojená s moudrostí. Jestliže koncentrace spojená s moudrostí dozraje, získáme sedm Příčin probuzení, jestliže získáme sedm příčin probuzení, poznáme střední cestu, jestliže poznáme střední cestu, poznáme ne teoreticky, ale přímou zkušeností pravdu nejaství. Pravda nejaství je střední cesta. Jak už jsem se zmínil, díky tomu, že tápeme, vždycky se držíme něčeho, právě opak tápání je střední cesta. Jestliže poznáme střední cestu, Čtyři vznešené pravdy, což je pravda utrpení, pravda příčin utrpení, pravda vysvobození z utrpení a pravda cesty k vysvobození k utrpení, se nám zjeví jako jeden celek. A to je střední cesta. Normálně, jelikož máme tendence stále se držet něčeho, Právě tyto, tri, právě tyto čtyři principy se nám nemůžou zjevit pohromadě. Jestliže máme zkušenost utrpení, nejsme si vědomí důvodu utrpení. Jestliže máme zkušenost osvobození, nejsme si vědomí utrpení, příčiny utrpení a cesty k osvobození. Aby jsme si byli vědomí všech těchto čtyřech aspektů pravdy. Jako jednoho celku musíme praktikovat bdělost. A bdělost znamená poznání všeho, všech složek naší zkušenosti, jakožto proces. Je to jasný? A k tomu. Aby se tak stalo, potřebujeme. Co? Potřebujeme upáje, hm? potřebujeme prostředky. A ten vlastně ve všech buddhistických tradicích nejlepší prostředek k tomu, aby jsme se dostali do praxe vdělosti, je eh, vdělost nádechu a výdechu. Hm? Vdělost nádechu a výdechu, tomu se říká Ána, Pána. A to teď v tomto kurzu, a pak jako v tomto kurzu v krátkosti, později v Zaježové, teď to vysvětlím v detailech. Tento proces vydelosti vůči nádechu a výdechu Jeho hlavní aspekt je vlastně praxe koncentrace. To je základ. A to vysvětlíme v tomto kurzu. V Záježovi pak vysvětlím ty další aspekty. Tež počítek pochopení vědomí a pochopení objektu vědomí. Snad na to bude čas. Teď jenom ten základní aspekt praxe pozornosti, a to je koncentrace. Bez koncentrace nemůžeme praktikovat dělost. Je třeba si to uvědomit. Hm? V každodenním životě tež bez koncentrace nemůžeme praktikovat dělost. Protože jak jsme vysvětlili, příčinou vydělosti je stav pevného vnímání. A pevné vnímání není možné bez koncentrace. A jestliže vnímání není pevné, mysl lape po všem, co přijde. Jako opice. Hm? Jelikož lape po všem, co přijde, no tak co se stane? Chytne, chytne, chytne se v začarovaném kruhu strastě a utrpení. Hm? Jako opice, když chytají v Indii opici, dají banán do klece s, malou, s malým otvorem, tak chytne ten banán, a nechce opustit, tak drží, drží, drží. No a přijde lovec, chytne opici. No a Udělá s ní, co, co se mu hodí, hm? protože opice nepustí. Stejně tak mysl, která má kořeny v nevědomí a nevědomí spočívá v lapání, nepustí. Protože nepustí, trpí. protože trpí, má strast a protože má strast, potřebuje darmu. Když nemá strast, to je velikost božismu, žádnou darmu nepotřebuje. Ale jelikož má strast, potřebuje darmu a bez darmy se ze strasti nemůže dostat. A darma právě znamená, kromě jiného, poznání toho, že vše v naší zkušenosti jsou jen procesy, procesy nejáství. Jedině v tom smyslu, že jsou to procesy nejáství. Můžeme tímto poznáním v bělosti, můžeme tedy odstranit utrpení. Teď tedy první aspekt a základní aspekt praxe v dělosti je tedy koncentrace. A podle principu, že bez samády není možnost vidět věci tak, jak jsou. Hm? Samáhy tam čítám, jatábů, tam, pasaty, hm? Účel studia buddhismu je vidět věci tak, jak jsou. A to není možné bez samády. A co znamená samády? Samády znamená schopnost položit vědomí na objekt a nativata sankára, kdy všechny složky vědomí jsou v rovnováze. Vědomí, ve kterém všechny složky jeho složky jsou v rovnováze, toto vědomí, tomu se říká Eka, rasa, jedna chuť, chuť vysvobození. Toho nejprve dosáhneme v praxi šamaty, ale šamata sama o sobě jenom může přizpůsobit šamata tedy s světským objektem, jako je dech. Může přizpůsobit krátkodobý stav samády. Jedně moudrost, spojená s koncentrací, může přizpůsobit trvající Stav rovnováhy všech součástí vědomí. To je třeba si uvědomit. Tak teď na základě nádechu a výdechu vysvětlím praxi získání vědomí, jehož všechny složky jsou v rovnováze a tím pádem je čisté, čisté všech překážek. A toto vědomí právě je základem schopnosti pozorovat věci tak, jak jsou, protože pokud vědomí není v rovnováze, není čisté, co se stane? To stotožňuje se se svými libostmi a nelibostmi, hm? se svým chtíčem a nechtíčem, se, svým, eh, se svými předsudky. Hm? Je to tak? Vidíme to? Hm? Jestliže se identifikuje se svými předsudky, s libostmi, nelibostmi, hm? nemá schopnost, vidět věci tak, jak jsou. A vidět věci tak, jak jsou z hlediska budistického pochopení je právě vidět nejáství všech věcí. A teď tedy k naší technice, kterou budeme provozovat, chvilku budu vysvětlovat dál, chvilku budeme meditovat. Meditace, kterou teď budeme v tomto krátkém zásadu praktikovat, se jmenuje Ána Pána Sati, což je neboli Ána smrti, což je vidělost vůči nádechu a výdechu. Teď v Theravadové tradici Vydělost vůči nádechu a výdechu je brána doslovně. Čili meditující koncentrovanou pozorností pozoruje nádech a výdech. Teď, co já vysvětlím, techniku, kterou vysvětlím teď a kterou vysvětlím pak, v Záježové, je napojená na indickou tradici jogi, kde vlastně objektem meditace nadech není jenom nádech a výdech, ale hlavně se stává ta část praxe, kdy nádech a výdech přestane jako nosních dírkách a přesto ale tělo může dýchat. Čili v severní tradici vůči oproti jižní tradici praxe v dělosti vůči nádechu a výdechu neznamená jen praxi v dělosti vůči nádechu a výdechu, ale znamená tež praxi v dělosti vůči Nádechu, výdechu, a to, co se děje mezi nádechem a výdechem, a mezi výdechem a nádechem. Tomu se říká v tradici jogy kumbaka. Kumbaka doslova znamená džbán. Džbán je buď plný nebo prázdný. Je to tak? Džbán je plný po nádechu a je prázdný po výdechu. A tato fáze tomu se říká bahidá kumbaka, antara kumbaka. Tyto fáze právě jsou vlastně ty nejdůležitější fáze v procesu zjemňování dechu. Teď proces meditace na dech je vysvětlován ve všech buddhistických tradicích jako proces zjemňování dechu. Dech je výrazem čeho? Dech je výrazem těla, dech patří tělu, dech patří tělu, protože se skládá ze čtyř elementů. Ale důležité je poznat, že počítek těla. Jestliže se zjemní, tento proces zjemňování počitku těla, <coughs> jestliže pracujeme na dechu, tak počitku dechu, se nedá oddělit od procesu zjemňování počitku samého a vědomí dechu. Čili zjemňování dechu je též zjemňování počitku dechu a zjemňování vědomí které se vědomo nádechu a výdechu. A periody mezi nádechem a výdechem antara kumbaka, a bahya kumbhaka. Čili meditace na dech a moudrost meditace na dech je obzvláště zdůrazňována Vlastně ve všech buddhistických tradicích Buda sám, když se ho Ananda ptá, co má říct lajkům, kteří přijdou ho hledat, ale on chce být v ústraní a nechce s někým mluvit, tak když se ho zeptají, co Buda medituje, aby řekl, že Buda medituje Anapána saty, medituje na dech, proč? Protože meditace na dech je ten e, nejjasnější přístup k poznání všech složek naší zkušenosti, jakožto to nejáství, jakožto to proces. A Buddha právě chce, aby všichni, kdo který se snaží o odstranění strasti. A odstranění strasti je účel buddhismu. Budismus žádný jiný účel vlastně nemá. Je právě poznání všech složek naší zkušenosti, jakožto proces. A proces i může být jenom proces nejáství. Čili je princip moderní filozofie, cogito ergo sum, myslím, proto jsem, z hlediska buddhismu, cogito ergo cognitio est, myslím, proto existuje proces myšlení. V tomto procesu myšlení, tohoto procesu myšlení se účastní tělo počitky. Hm? Vnímání vůle a faktory vůle. Všechno tohle je jedno kolo. A toto jedno kolo se točí, pokud příčiny tohoto otáčení jsou tam. Jestliže příčiny tohoto otáčení tam nebudou, co se stane? Samjuta Nikája. Říká, jestliže ty příčiny toho otáčení kola tam nebudou. Kolo se začne otáčet na jednom místě a nakonec spadne. Hm? Když hodíme kolo, točí se, točí se, točí se, pokud ten impuls tam je. Že? Když ten impuls přestává, tak se zastaví, začne se točit na jednom místě a pak spadne. Hm? Je to tak? Tak, aby jsme poznali stav utišení, musíme jasně poznat stav pohybu a z čeho pohyb pochází. No a dech jako takový je tež pohyb. Dech je pohyb. Proto synonymum Anapana v buddhismu je vájo dátu. znamená element větru. Element větru je to co, to, co hýbe naše tělo a to, co zároveň podporuje naše tělo. To, co drží naše tělo pohromadě, to je též element větru. A další element větru je jasně vázán na co? Na pránu bioenergii. Je to tak? Proto prána vlastně je též pránické tělo, nebo jemné tělo, je tež tělo, fyzické tělo, které je jemnější a je spojené, napojené na, na, na element větru též. A to... Proto bioenergie neboli prána je stotožňována s jástvím. Hm? Upanishady hlásají, že prána je Atman tež. Hm? Majtri Upanishada. Hm? Lukáš, student indické filozofie. A buddhismus právě hlásá, že prána, element větru, anapána, dech, je nejástvý. A to je třeba poznat právě v této meditaci. A aby jsme to poznali, první předpoklad je, že vstoupíme do procesu zjemňování dechu. A tento proces zjemňování dechu je neoddělitelný od procesu zjemňování počitku, zjemňování vnímání, zjemňování vědomí, které vnímá. Hm? To vše se děje v procesu pozorování, v dělost, v dělému pozorování nádechu a výdechu. Hm? dělé pozorování nádechu a výdechu se může dít buď na místě, kde dech vchází do našeho těla. Kde dech vchází do našeho těla? Nos, nosními dírky. Čili nosní děrky jsou počátek procesu nádechu, prsa jsou prostředek procesu nádechu, brycho nebo, nebo tantien je konec procesu nádechu, proces výdechu zase začíná tady, prostředek je tady, Konec je tady. Ale tento proces meditující nepozoruje tím, že sleduje nádech a výdech, ale tím, že zůstává na jednom místě. Tam, kde cítí dotek dechu. Jak už jsem se zmínil, vše, co poznáváme, vše, čeho jsme svědky, můžeme poznat a můžeme být svědky jedině na základě doteku. Teď jedna cesta poznání dechu je držet bdělost u nosních děrek. Druhá cesta poznání dechu je držet dělost v celém těle. Ta technika, kterou používají v Číně, v Tibetu, je právě držení se v dělosti dechu v celém těle. To má své výhody. V praxi Dzogčen to určitě má též výhody. Proč? Protože severní tradice buddhismu, to už začíná Abidarma Kousa, kterou a Lukáš, A vydárma je rozdělení mezi je vysvětlení jemného dechu a hrubého dechu. Hrubý dech je ten dech, který prochází nosními dílky právě a jde do brycha a brycha zase do nosních dírek, tou dýchací trubici. Tomu se říká hrubý dech. Teď jemný dech je ten dech, který v každý rómakůb a v každém, každém póru, vědecky řečeno, v každé buňce tež se nachází. Vlastně i když není hrubý nádech a výdech, tělo stále dýchá. Dneska věda je tak pokročilá, že může vzít elektronický mikroskop do těla, procházet se tělem a vidíš, jak viděli jste někdy na filmu, jak se ty buňky otvírají a zavírají, otvírají, zavírají. V každém okamžiku se veškeré buňky našeho těla otvírají a zavírají. Účastní se procesu dýchání bez toho, by nemohly existovat. Každá buňka dýchá. A dýchá nejenom, když se nadechujeme a vydechujeme, ale dýchá stále. Stejně tak, tenhle ten les, všechny ty rostliny kolem nás, nakonec si země dýchá. Je možné to poznat, Kdyby nedýchala, nemohla by existovat. Protože existovat znamená z hlediska buddhismu být napojen. A vše je napojen. Vše existuje v závislosti na druhém. Protože to nechápeme, lpíme. Protože lpíme, máme jáství. Z hlediska buddhismu pojem jáství pochází z. Lpění, ze ve zkušenosti lpění. Kde není ulpívání, není jáství. Protože obzvláště učení body se to utvrdí, jelikož proces je vše, co existuje. Hm? Právě proto stav neulpívání je přirozený stav. Jenomže my nevíme, co je přirozený stav. My to nevíme. Právě proto potrebujeme meditovat, aby jsme to pochopili. Potrebujeme rozjímat, aby to pochopili. Potrebujeme mít přímou zkušenost nejastý, aby jsme to pochopili. Protože my nevíme, co je přirozený stav. My si myslíme, že víme, co je přirozený stav, ale nevíme to. Přirozený stav je tež přirozený tok dechu, protože dech sám je pohyb. Princip dechu je pohyb. Jestliže není pohyb, Dech nemůže existovat. Samudírana. je pohyb v závislosti. Bez závislosti nemůže existovat pohyb. Pohyb může jedině existovat v závislosti. Je to tak? Jsme si to vědomí? Teď ne, náš dech, dech existuje v závislosti. Jestliže nemáme tělo, nemůžeme dýchat. Jestliže nemáme vědomí, dež, nemůžeme dýchat. Jestliže je tělo a vědomí, a tělo a vědomí je komplex, jestliže jsou pohromadě, my dýcháme. Čili dech tež může jen jedině vystat v závislosti. Dech je proces. Teď jestliže tělo je uvolněné, dýcháme jinak. Jestliže vědomí je uvolněné, početky jsou uvolněné, dýcháme jinak. Jestliže lapeme, jestliže tělo provozuje úsilí, násilí, jak budeme dýchat? Hrubě. Je to tak? <laughs> Děžíme někam do kopce, jak dýcháme? Hrubě. Hm? Jestliže odpočíváme, jak dýcháme? Jemně. Stejně tak, jestliže máme silné počitky, lpění, zlosti, jak dýcháme? Hrubě. Jestliže nemáme silné počitky, lpění, zloby, dýcháme jemně. Hm? Je to tak? Když dýcháme jemně, počitky budou jemné. Když počitky jsou jemné, vědomí bude jemné. A jak poznáme dech? Dotykem počitky a vědomí. Jestliže nejsou počitky, vědomí, A dotek pohromadě my nemůžeme poznat dech. Teď proces dýchání je tedy zjemňování proces dýchání ve smyslu meditace anapana Sati je zjemňování teku dechu, počitku dechu a vědomí dechu na základě koncentrace a moudrosti. Hm? To je to, co chceme dokázat. Jestliže máme hluboké pochopení tohoto procesu, tak kdykoliv se soustředíme na dech, Co se stane? Naše vědomí se vyprázní. Hm? Čili když budeme zvyklí se koncentrovat na dech a v této koncentraci na dech získáme stav jemného vědomí, jemného počítku, jemného těla, tak kdykoliv Naše eh, dostaneme se ze stavu harmonie, když se soustředíme na dech znovu, no tak se vrátíme do stavu harmonie. A stav harmonie je vlastně stav samády. Jelikož stav harmonie nám není vlastní, proto eh, Musíme cvičit, až nám vlastně tento stav se stane vlastní. To, co je vlastní, k tomu nemusíme, to nemusíme dělat s úsilím, to nemusíme dělat násilím, to přirozeně nastává. A do toho stavu se chceme dostat. A aby jsme se tam dostali, první musíme vynaložit úsilí. A jelikož budeme nakládat úsilí, násilí, nebudeme v pohodě, jelikož nebudem v pohodě, no tak v té meditaci budeme frustrovaní. Ale bez frustrace to asi nepůjde. Ti, co dlouho nemeditovali a ti, co nejsou zvyklí na meditaci, na první budou frustrovaní. Ale jelikož mají víru v to, co dělají, jelikož vidí jasně, že hrubý stav mysli, hrubý stav počitku, hrubý stav těla je spojen s utrpením, budou se snažit. Jestliže se budou snažit, bude to čím dál líp. Jestliže to bude čím dál líp. Budeme tím, co děláme, naplnění, jestliže tím budeme naplnění a najdeme v tom štěstí, mysl sama nás bude výst. Hm? Tak bychom se měli naučit meditovat. A to se stane po krátké přestávce, kdy začneme opravdu meditovat. Jo?